Vivte kia dhe do të ketë sytë të tu. Qofë dhe që ju nuk ndahet nga mëngjesi deri në mbrëmje. Ë pa gjumë, ë surdët. Si një pendim i vjetër, një ves i pa kuptimt. Sytë të tu do të jenë një fjalë kot, një britmë e mbytur, një heshtje. Të tillësh çdo mëngjes kur e vetme po ulesh para pasqyra është prej se dashur A të ditë do të adime dhe ne që je jetë atë asgjëja Për të gjithë vdekja ka një shikim Do të vi vdekja dhe do t'i këtë sytë tu Do t'i si të eqështë dorë nga një ves Si të shohë është një fytur të vdekur të kryshfajit në pasqyr Si të të gjë është një bustë të mbyllur Të heshtur But be him no one there.